Na pokraji hory stál raz malý domček ako hoci, ktorý iný malý domček Vo vetre sa kýval, v bezvetrí nekýval A ktože v ňom býval? Býval v tom domčeku čiž Mariano Sára To som ja A jeho dobrá žena Mara To som ja a s nimi aj dve pekné dietky. Syn Ondrík To som ja! Brat, sestričky, betky To som ja! Okrem nich ešte psíček podro. <hull> <hull> tak štekával keď sa modro Svarbila obloha a celú noc strážil Aby sa do domu nikvojsť odvážil, Kým rodina spala Dobré sú v A ráno ich budil koutky, kriky. Podľa tejto noty vedel čižmár, že má stávať do roboty. Ustávam. No darmo si ten čižmár privstal, darmo sa hneď z rána do roboty chystal, každý už má čižmy, roboty je málo. A tak sa ten čižmár tížko snažil stávať, keď nebolo na stôl rodil niečo dávať. Hneď všetci v tom dome zvieratká i ľudia, rovno za čižmárom od hladu sa budia. Hadma! Volá Betka, len otvorí oči. Hlad mám. Volá Ondrík, len na nohy skočí. Volá sa aj táčiš Marka Mara. Čo dáš jesť rodine, muž moja nosára? I hud od hladu. Spieva a na dreve sedí, no aspo pod dreva. Aj ten psíček od hladu len šepce. A ja nie som hladný. Čižmár na svedrebce. Dajte mi robotu, rád by som ju spravil. Bau! Ale čo to? Vlk na blízku zavil divý, vlk sa blíži k čižmárovej chyži. A tak na hlas úta, ako sa k nej blíži. Mm -mm. Jej, ako je len tým ľuďom dobre a, a, Ako je im predobre a, Na labi si obúvajú čižmi Budli akých nepýchajú Kamene im chodidla neráňajú hm, Ľahko im je obutým potravu po svete zháňať hm, Ľahko im je obutím, Aj nás bosých vlkov naháňať a prečo by som aj ja Nemohol mať také isté čižmy Ako hoci ktorý človek Počujeme psiček náš Počujeme Počuješ muž môj čižmár Niekto nám búcha navráta Ktože to môže byť? Počujem, počujem Je to kto chce Neradujem sa. Nie je to, že vám nemám čo dať pod zub. Ešte nebudaj prichádza aj host. Keď mu nič neponúkneme, iba čo si hamby narobíme. Počuješ, čižmár, muž môj. Náš psík vraví, že to veru nie je host. Nie? No. A, ktože by to mohol byť? A, hádam, len je zákazník. Hej, hej, kto to tam búcha? Otváraj, čižmár. To som ja, tvoj sused. Vraj, sused? A aký sused? Veď mi, nejakého suseda nemáme. Aň, ticho, Aj vidíte, čušte. A, hej, akýže si ty sused, keď my na pokraji hory na samote bývame? A nejakého suseda široko ďaleko nemáme? Akože by ste nemali. Vy na pokraji hory, a ja v hore. Nuž hádam, som vás, susedne. Otec, náš psych brže, že je to Mama, nož kohúd že je to vlhk. Preboha, to je A Adam nás neprišiel zožrať. Čušte, čušte, radšej sa poskrývajte. a nás prišiel zožrať, nech nájde len mňa. Dobre. Deti, deti zapec. Ty žena do komory, psík pod postel, kohúd, kohúd na skriňu. Čižmár, čo neotváraš? To som ja. Tvoj sused, no, no, Veď viem, že si to tý sused, vlk. A, Už by som ti aj bol otvoril, ale sami. mi, ale sami. mi Závora zasekla A, Čo mi dobrého nesieš? Vary si malé neprišiel zožerať Nie na naopak Chceme sa ti postarať a si mal čo jesť Tak čož si je stále tá závora Ale kdeže? <tosolo> Už sa mi ju podarí otvoriť Keď sa mi o jedlo ideš postarať Nech sa páči dnu Ďakujem Nož, vitaj, u mňa, sused Vlk Sadni si Ale nečakaj, že ťa dačím ponúknem Lebo... Sám nemám čo jesť Ale vravel si, že prichádzaš Aby si sami mi o jedlo postaral <tíž> Bravo. Ako si to myslel? Sused Jednoducho Prišiel som ťa Sused Čižmár ano? Sa opýtať Či by si mi neužil Čižmy. Čižmy Čižmi Tebe? Nie. Ja, to si ma prekvapil Hádam si, len nemyslíš, že my vlci Sme daťo menej ako ľudia A nie sme hodní nosiť čižmy Ak si to myslíš, tak potom... U, nie, nie, nie, nie, by sused volk, Nič také som si nemyslel No či nevieš, že ja som chudobný čižmár A nové čižmy... Nemám teda čo ušiť. Dávno som nové mi nešil. A povedz, čo by bolo treba urobiť, aby sa to zmenilo? Čo by som mal ja urobiť, aby si mal kožu, z ktorej by si mi mohol ušiť čižmy? Jalovica! Hm? Jalovica! No už... Teda... Akože... Najlepšia koža na čižmi... Je... Je? Z jalovičky. Je, je z jalovičky? Z jalovičky, z vôľnej čriedy. No, ale, deže by som sa jazmol na takú jalovičku? Je ja, sused. A kto vraví, že sa na ňu máš zmôcť, Ty... O polnoci vidí na záhumne e, tu svoju, onej jalovičku Tam budeš mať A o tri dní Si prídem po čižmi Aj bolo tak, čižmár na záhum nie zašiel Tučnu jalovičku na záhumní našel našiel, Už ti jalovička nikto nepomôže, Vlčík si dal ušit, čiž mi z kože. Tím zpracoval čišmár Marko z jalovičky, jej mesko sa v tom zjedlo, pomaličky zachutilo všetkým jej pečené mesko. Aj čišmár Oblizoval resko, aj čišmárka mňam, mňam, Oblizovala sa aj betka a ondřík. Mňam, mňam, zas a zasa mňam, mňam, mňam, aj ten verný psíček bodro. Si to mesko pochvaľoval bodro Len kohútik, čo má v strave i nezvyky Dobrú chuť im aspoň želal mm. Lelu, k dobrému mesku dobrá chuť patrí mm. A nie len mesko je dobré Ešte lepšie tuším tá jalovičina koža Tej budú čižmičky, že keď si vlk príde, už z diálky bude oči vyvaliovať. Lenže vlk povedal, že príde o tri dny? A 3 dny už uplynuli? Na čo bude oči vyvaliovať, keď si mu čižmi ešte neušil? Čo čižmárka vraví, o čom čižmár húta, to psík bodro, potvrdzuje skúta, veru tak je, za ten vlk blíží, schovali sa všeci koľkí boli v chyši. že na to komory za bez děti, deti, pod postel kohút ten na schriňu letí. I pach stojí za dverami slucha, a ved nik A baver keď búha, hádám len o Ale prísto tu sa hádám najprú pýtam. Hej, kto je tam? To sa mi nás Neúplnolí, idem si fotížiť. <týži> tak poď, milý sused, poď vlčik. Papulisko moja príroznutá. Dobrý deň ti želám. Čižma. No, a či sú čižmy... Obo to vie. Ja, obzerám sa, kde, kde sú. Ale... vlčik. Hotové sú, hotové, ale sa radšej ani neobzeraj, lebo keď ich uvidíš, nebudú sa ti páčiť. Je, ne, a pre, prečo by sa mi nepáčili? Nelesknú sa, ha? nelesknú. Čiže? No, no, pretože sa nelesknú. I, i, i aj. No tak prečo sa nelesknú? No, tak prečo sa Mastí. Mastí. No, pretože som ich nenamastil. Lesknú sa iba na mastené čižmi. Či to nevieš? Nevedel som to. No ale keď to teraz už viem, no, tak sa ťa pýtam, súsed Čižmá, prečo si teda moje Čižmy ešte nenamastil? No, no, no lehko sa ti to povie, namasti mi, namasti Čižmy, no, no namasti Čižmy sa ti, lehko povie. Ale čím, Nočím. No čím? No čím. No čím? No, no Pravda, že No, ale... Kde ju vezmem? No tak, jalovičky, čo som ti doniesol, sused, no? Jalovičku si mi doniesol, doniesol... ...na kožu. A kožu som z nej aj dal vyrobiť. Dobrá koža bola. E. Z nej, ano, nemôžem sa stiažovať. E. Aj či sme sa mi z nej dobre šili. E. Braučová masť ah, Ale či ty nevieš, sused Vlk, že masť, ktorou sa čižmi mastia Musí byť braučová I, i, Braučová uh -huh. Nevedel som to, sused Čižmár No ale keď to teraz už viem O polnoci uh -huh. Budeš mať na záhumy Najtučnejšieho brava z celej dediny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 A marsadlo z toho brava jeho mesko mizlo ako dobrá strava rezňou z neho bola Vlná veľká misa všetci po oblizovali sa len kohútik čo má stravejné zvyky, dobrú chudím aspoň želal veru Dobrú chuť má mesko A ešte lepšia je masť Čo som z toho brava vytopila? Bude že vyvadovať, až tie čerstvo vymastené čižmy Uvidí vlískať sa na policii Len už nič ďalšie od neho nedránkaj Keď si o 3 dní po tie čižmy príde Lebo môže stratiť trpezlivosť a roztrhá vás v zuboch. No, no, no, nestaraj sa, žena moja. Dobre, ja viem, čo mám robiť. Keď vlk po 3 dní príde, čiž mi muž dám. Čo má znamenať zase toto? 3 dní sa ešte neminuli a podľa nášho psíka vlk je už tu. Alebo je to niekto iný? Čo čiž Márka vraví? o čom čižmár húta, to psík bodro potvrdzuje skúta. Ho, ho! Naozaj sa, kto si iný blíži, zasa pre istotu skryli všetci v chyži. Žena do komory za pec deti, psík pod postelkou za na skriňu letí. Iba čišmár stojí, za dvera slucha. slúchá. Já veď nikdy búcha. Aba veru búcha. Ktože je to? To jsi ty, sused vlk? Aký jsem tě a blk? já jsem tvoje rychtár. Už otváram, pán Richtar. Zábora! Zasekla sa. No, a čo vás do mojej biednej chalupy privádza? Vôňa za privádza ten privádza, milíčiš vár. Vôňa, idem sa s tebou vážne porozprávať. Vôňa? Nech sa páči ďalej. Čuž, akáže vôňa môže vanúť z môjho príbytku? No a to by si začudoval, milý čišmár ako dobre vonia tvoj dom už z veľkej ďalky. Ešte som bol iba na Rinku v mestečku. A keď som sa obrátil, odtiaľ to spod hory vietor taký dým priniesol, že som si pomyslel, varil nehorí pod horou Čišmárova chalupa. Ale potom som lepšie nosiskom poťahu a pravím si, no chvála Bohu nie. netreba bežať hasiť, veď to je klobásová vôňa. Čiž már ti údi. No, a tak som prišiel iba sám. Reku, ochutnám. A tak som prišiel sám. Reku, ochutnám. A tak som prišiel sám. Reku, ochutnám. No, uhádli ste. Údili sme. Koľko tých klobás Dajte, si Mm. <smusia> a Jaternička nička mm? by sa nenašla a ja nička by sa nenašla a ja nička by sa nenašla na, na, na, našla by sa našla by sa aj jaťa nička pri takej jaťa ničke sa aj dobre rozpráva tak, tak ti prosprávam, ako sa tak blížim k tvojej chalupe, znova potiahnem nosom a zase vôňa. Lenže užina. Vôňa čerstvej kože, vymastenej bravčovou masťou. Alebo sa milím? Nemilíte sa, pán Richter Celkom výnimočne mám zákazníka. Mm. Nechal si u mňa ušit nové čižmy, aj kožu na ne doniesol. A nechal si ich aj... Poriadně vymastiť, i mas na jejich vymastění si na... no. No. no. Tu jsou. Ty tie jsou krásné. No, veď jsou tie dve čižmyčky jako dve zrkadla. No? Predáš mi ich? No, rád by som vám jich predal, pán Richtár. Keby boli na predaje. Takže nepredáš. No, to je škoda. To je škoda, nebo keby si mi jich predal, mal by si pár zlatěk, a keby si mal pár zlatiek, mal by si sa čím z väzenia vykúpiť. Vezenia? Z akého väzenia, pán Richter? No, a ty nevieš, no prečo sa znáš ho? Mestského. Ešte dnes večer príde po teba hajduch. Nocovať už budeš zamrzačami. Zamrzačami? A prečo? Veď som nejaký zločin nespáchal. No ty pravíš, nespáchal. No a iní pravia, ja, že spáchal. Ja. A zločin. Poctivo som prežil celý život Poctivo chce mi zomrieť Hoci by som hneď mal zomrieť od hladu No lenže od hladu nezomrieš Lebo sám som sa presvedčil Že máš čo jesť Výborná bola klobáska Výborná jaťarnička A tamto cítim kúšti kudeného laloku No drž mi aj z toho No, no Taký no ja. Výborný Výborný Takže, kde si to vzal? Myslíte to, čím vás hostím Zákazník by to doniesol Keď si čiž mi prišiel dať urobiť Dobrý zákazník Štedrý Aj by som ti reať veril Veď nie je chyba také dobroty mať doma Len keby to inde nechýbalo A kde to chýba? V stajni a v chliebe. Prišiel sa postažovať jeden občan nášho mestečka, že mu zostane zmizla Jalovička. Prišiel hlásiť druhý občan nášho mestečka, že mu z chlieba zmizol brav. No ale... Ako by sa zem po tých zvieratách zľahla. Už som si myslel, či to taký do nás nestraší a zvieratá zostajní a chlievo bez stopy do pekla berie. Keď tu zrazu... Stopa. Prídem k tebe a čo vidím? Čiž z čerstvo vyrobené Jalovičej kože. Stopa a vymastené čerstvou braučovou masťou. Druhá sopa. Nie je to veru čert, čo šarapatí našim občanom v stajniach a chlieboch. Si to ty, milí čišmár. Ty, ty potvora zlodejská. Počkajte, počkajte, pán Richtar, nie tak. Nikdy ja nešarapatím. Nič som nikomu nevzal. Ale... Začína ti svítať. Už mi začína svitať. Vedel som, že začne. Aj keď len tak ako v zime, neskoro No a čo ti svitá? Oh, to mi svitá, pána Richtár Že to ten zákazník musel aj tu jalovičku Aj toho brava ukradnúť Že mi to neburákovi skôr na mne šlo. Veď kde by vlgy jalovičku aj brava nabral Sám ich predsa nevychoval Nová stopa Vlk vravíš? Áno, vlk, je to môj sused Ja bývam na kraji hory a on v hore No už susedsky si nažívame a preto som ani neodmietol Keď sa toť sused vlk zastavila, objednal si u mňa nové čižmy hmm. Vlk vravíš? Uh -huh. A nové čižmy? Uh -huh. Áno, čižmy Som čižmár, no čižmy hm. Zľúbil som, že ušiem, prečo nie Len som ho upozornil, že ich nemám čo ušiť a vlk dopratal jalovičku, aby si mu z jej kože ušil čižmy Áno, pán Richtár, a priznám sa úprimne Masťou z tej jalovičky som mohol tie čižmy aj namastiť Lenže my sme tejto chalupe tak dlho hľadovali Že som sa ulakomil okrem jalovičky Ešte aj na brava povedal som vlkovi, že čižmy sa pravou bravčou masťou mastia A vlk dopratali brava? Tak, vero, tak, tak. A mali sme okrem ovecí chodov ešte aj pravčové. No a nie je zlé. Aj o škvarky boli? Aj všetko. Ešte aj spoje. sú, sú, sú. sú. Mm. Ochudlajte. Oh, mm. no. no. Skvelé o škvarky. Ani to, s týmho škvarkov mi ostane. Teda vravíš, že vlk okrem Jalovičky dopratal aj bráva. No, Do čerta čižmár. A ty si myslíš, že ja Richtár som malý chlapec? Oškvárkami Richtára uplácaš? To je okrem krádeže Jalovičky a krádeže Brava Tretí zočín, ktorého sa dopúšťa Milosť, milosť, pán Richtár Milosť, milosť Všetko sa už im tak zdá, ako by som to urobil Keď sa na to vašimi očami tývam Naozaj to tak vyzerá A ja sa nečudujem, že ma podozrievate No prisahám vám na svoje deti ženu A na svoju vlastnú hlavu a čest, že vás necigánim ani mi vás neuplácam. Zo srdca som vás pohustil. Ani rozprávku o vlkovi si nevyvyšľam. Naozaj mám suseda vlka a ozaj si dal mi ušiť. Prisaháš, hovoríš? Prisahám. No keď prisaháš, tak by som ti hádam veriť. Veď krybo sa neprisahá. A aj to si ochotný odprisahať, že ten tvoj sused vlk tú jalovičku a toho brava neukradol? Aj tvoj sused vlk je mimo podozrenia? Nož... Tak mám byť úprimný, pán Richter. Na to sa mi už ako si Prisáhať nechce Odkiaľ ja mám vedieť, či vlky a lovičky A bravy kradne, alebo nie Mal si si to pomyslieť Múdry človek predsa na čo si také pomyslieť musí Alebo si hlupák Ale sám som nekradol Nič také nevravím No dobre počúvaj, čo vravím Kradnuť je zločin Noho si sa nedopustil ale i skradnutého jesť je zločin. Hoci menší, a toho si sa dopustil. Čo mám teraz s tebou spraviť? Petá mi. Petá, petá. Máte pravdu. Pán Richtár. Pán Richtár. Prosím, nerobte mi hampu. Nedávajte ma do väzenia. Dovolte mi, nech sa sám potrestám Odíte, samého ma nechajte A ja sa na tráve obesím Ešte to Nie, ja a sa obesím. Poď, sem, poď dolu obesím sa. Ešte to, okrem zlodeja Budem no. mať v obci ešte aj obesenca Rukami mi pôjde odpadnúť od toľkých zápisnic A sa ty nebešaj A poďme pekne spolu porozmýšľať Čo by sa tu dalo robiť Neblázni, starý, nebešaj sa Bari By sa niečo dalo? No a pričo by sa nedalo? Preto ma ľudia za Richtára volia, že vždy viem, čo sa dá urobiť, aj keď sa iným zdá, že sa nič urobiť nedá. No, daj mi tie čižmy. Čižmy? Áno, áno, čižmy. Natiahnem pravú. <spíšle> o, dobrá mi je. Natiahnem navú. Aj tam je dobrá. Ale keď vám tie čižmy dám... No a kto vraví, že ich máš dať mne? Iba som si ich skúšal. Ale čižmy ti musím zobrať, lebo sú ušité z kradnutej kože a namastené kradnutou masťou. Jednu dám tomu, komu zmizla jalobička, druhú tomu, komu zmizol brav. A ak všetko dobre pôjde, upokoja sa a nebudú sa viac ťažovať. A na čo bude každému z nich jedna čižma? Už na to, aby ju jeden alebo druhý tomu druhému predal. Keď dobre predá, aj ten druhý si za to niečo kúpi. Jeden bude mať čižmy, druhý čosi iné A pokoj bude všade, aj v tvojej chalupe No, múdry, múdry, múdry No, múdry ste vy Tak, no, tak, tak si ich perte A vieš, na nohách si ich nechám Ja, ako dobre sa v nich chodí Aspoň po obecný dom sa v nich prejdem Ach, Bože môj, to bol strach, to bol strach. Ach, Bože môj, to bol strach, to bol strach, veru. Ho, ho. Veru, to bol strach, veru, to bol strach. Čo má potom vašom strachu, keď sú moje čižmy v prachu? Čo má potom vašom strachu, keď je po čižmách, keď je po čižmách? Čo povíš vlkovi, muž môj? No ja viem, musím dovtedy, kým vlk prídem? Môla čo vymyslieť? O čom már braví, o tom každý húta a už aj psík bodroho hlázi skúta Že tento raz pozaj sused vlk sa blíži Znova všetci skrývajú sa v rodnej chyži Že na to komory za pec lezú deti Psík pod postel kohůd za na skryňu letí. Iba čižmár stojí za dverami slucha. A veď nikdy vůcha. A baveru vůcha. Hauuuu. Sůsečižmár, jsi doma? Doma som. Sůseč, doma. Otváraj, prečo ne otváraš? Ale, ale zábora sa zasekla. Otváraj, lebo... Otváraj A veď už otváram. Dobrý večer. Dobrý večer. si mi zase papu A Čišme, mi sú? Sloho si dodržal. Vitaj susedlok, vitaj! Mm. No, čo by som to bol za nemeselníka, keby som si slovo nesplnil? Čiž mi sú nachystané. Eh, aj vymastené. Aj vymastené. Eh, to rád počujem. Lebo ja som svoje podmienky splnil. Patrí sa, aby som teraz od teba odišiel v nových. Dobre vymastených čižmách No, a bari by si nechcel V odísť Sused vlk a, a, a prečo nie? Nož tak, na nové čižmy Si treba chvíľu zvykať A aj si ich treba vedieť obúvať Nie, každý to vie Sen s čižmami Teraz si ich chcem obuť A nie sú nachystané Ak má iba za noc vodíš Zle sa ti čižmár povodí Tebe aj tvojej rodine hneď ukážem Čo je to s vlkom sa zahrávať Vidíš, aká zúrivosť ma už chytá Keď si to už len predstavujem Máš, máš pravdu, máš pravdu no, aj, ľubia, čo, čo, môžem, a, aj, Radšej si nič nepredstavuj A poď na dvor Tam som ti nové čižmy Do jami nachystal A prečo do Prečo? Lodej. No mm, nož preto, keby dáký zlodej ku mne do chalupy vpadol, aby tie tvoje nové krásne čižmy neukradol. A... Dobre, dobre. V jame na dvore ich zlodej ej, ej. Tam iba na teba čakajú. Jej, sused, to rád počujem. No tak poďme. A šli, vyšli na dvor, pristúpili k jame. V jame bola hlinka, ako je nám známe, v tej jame sa lesklo, iba číre plato. Ale beťár čižmár vedel ako na to, ukázal na blato a presvedčil vlka, že to koža čiž jem, takým leskom z vlka. Vlgu veril čiž mi na nohách mať stúžil, čo má spraviť, aby čím skôr si ich užil. E, páčia sa mi tie čižmy. Pekne sa hmm. Ale ako si ho bujem. E, čo mám teraz brať? Nož, čo iné? Skočiť tam. E, kam? No do tej jamy. Rovno do jem. E. A čo keď skočím vedľa, Neboj sa, sused. Čiž mi som tak dobre nachystal, že sa dá skočiť iba rovno do nich. Vedľa sa skočiť nedá. No, no e, to, tak, tak, dole, tak, no, tak skáč. Tak, tak, tak, tak, tak, tak... Také, nepe, pripraví sa. I pozor. So pozor. No. Výborne. Asi tam. Hurá. Čiž máš? No pravda, že v nich? Čo si mám na nohách? Vyzerá to, ako, vyzerá to ako blato z hlinky No, pretože blato z hlinky má takú istú farbu ako čižmy Lenže blato z hlinky sa tak neleskne Leskne sa aj ono Lenže nie až tak To čo máš na nohách sú teda čo? S, sú, sú, sú teda čižmy <neína> <die están llyncna> Že sú to čižmy. Uh, Ura! Ura! Mám, mám teda čižmy. Dúfam, že ťa netlačia. Nie, nie, nie, vôbec nie. Sediam jakú liaté. No, veď som si dal aj záležať. Aj kožu som tak jemne vypracoval, aby boli ľahké. Aby si ich váhu vôbec necítil. Cítiš ich? Nie su loud ako pape na no, tak vidíš rekla a to som ti ja také čižmi ušiel la la la skre kryši ako má to polvec iny to som ti ušil aby si si pametal i mňa i ten jeně Keď ti si umňal čižmi šete zabave si to sused aj už aj bežím nech sa tych čižem do síta nabežím, nabežím počkaj počkaj vlk, počkaj ešte nebež ešte ti musím dať radu. Po skalách a stráňach behaj ní koľko chceš, koľko ale do vody, vody alebo na rosu do ti vravím Bože chráň vstúpiť. Bože chráň vstúpiť. E... Povodilných nerajtuj a už beš. E, ďakujem, sused. E, ďakujem a radu dodržím. E, rosa, e, voda, e, e, a ďakujem, ďakujem a radu dodrž, do, dodržím. Dodržím. A to Kde bolo, tam bolo, na pokraji hory Stojí malý domček, ako hoci, ktorý Iný malý domček, vo vetre sa kýva V bezvetríne kýva, a ktože v ňom býva Býva v tom domčeku, čiž má Rianosára To som ja! A jeho dobrá žena Mara To som ja! A s nimi aj dve pekné dietky Syn Ondrík Brat, sestričky, betky To sme my okrem nich ešte psíček bodro ho, ho. Takto breše, kecat, sa tmavo modro Sfarbuje obloha a celú noc stráži. Nech sa vojsť do domu, nikto neodváži Kým rodina spí Dobré sú si zvyky a ráno ich budí kohútky-kiriky. Podľa tejto nuoty čižmár vie, že treba vstávať do roboty. Už vstávam! Už vstáva, už vstáva, lepšie sa mu žije, zase má robotu, rodinka je pije. Novodne či v noci jednu starosť majú, toho vlka v čižmách väčšie vyčkávajú. A či zo dňa na deň, či z týždňa na týždeň Čakajú oni ho, že príde bez čižiem Že do vody skočil, že mučiš mi zmila, Že sa pomstiť príde, že poriadna sila Tu bude potrebná, na zahnatie vlka A čo vlk? To som ja. Kde si sa potlka? Len po suchu chodí a po trávičke iba, Aj to len keď obschne, v vode sa vyhýba. Čižmičky tršia mu, nože je pyšný na ne. Na čižmára spieva, chvály neslýchane. Nie je na tom svete čižmár, na čižmára. Čo mi čižmi mušil, nech je, nech je Jan Sára. Žiť v strachu to je vec, ozaj zlá a hrozná, ak někto čižmára Jana Sáru pozná. Odkážte mu, že vlk spokojný je stále, že mu šil z hliny čiž mi dokonalé.